Чому в цій сцені не чути Людмилиного голосу? По-перше, в її щоденнику занотовано лише Іванові слова. Я не хотів іти проти власних переконань. Головне ж Люда запевняє, що того вечора відбулася кількома банальними незначущими фразами, аби лише підтримати розмову. Загадний промовляв за двох. «Дальтонік нездатний розрізнити кольор, увесь світ бачиться йому сірим, так само посередність. Натовп ніколи не помітить і не оцінить справжнього духу і інтелекту. Лише офіційне визнання зовнішній успіх переконує масу. Перед нею щось вище за її розуміння і перед цим вищим незрозумілим треба схилитись. Тоді Натовп підкинув гору шапки і загорлає «Слава генію!» «Плювать мені на їхнє схиляння, я тільки хочу довести!» Вселити в їхні дубові голови, що я інший, не такий, як вони, я маю право ходити по трехівському хрещатику з руками за спиною. Аби ви трохи перепочили від Іванових теоретизувань, розповім цей справді кумедний випадок. Десь за тиждень по приїзді до Терхівки Загатний прошкував на роботу з руками за спиною та замислено схиленою головою. А раптом його наздоганяє завідувач щадної каси що пописував до газети про вклади трудящих і частенько бував у редакції, за пані брата баце, по плечу, вітається. І між ними відбувається такий діалог. Наче господар вулиці ходиш з руками за спиною. А хіба ви переконані, що я не господар вулиці? От гуморист. Ще ж ти не голова райвиконкому. Повернувшись до редакції, Іван Кирилович довго обурювався і відтоді ходив на роботу лише з руками за спиною. Доки я не животів у цьому болоті, в мене було долиха бажань і замало конкретності. Терхівські міщани допомогли мені віднайти самого себе. Тільки творчість врятує мене з їхніх чіпких рук. Я пожертвував молодістю, щоб піднестися духом над шикованими рядами посередностей. Ви бачите, в 30 років я геть сивий. Я пожертвував всім життям, аби довести їм, що вартий й більшого, ніж вони вважають. Мистецтво потребує жертв. У цих банальних словах велика, хоч і сумна, істина. Схвильований власною промовою, Іван Кирилович з силою пригасив у попільниці недокорок і похабцем закурив другу сигарету. Пальці його тремтіли, це моє майбутнє життя, це повільний шлях на Голгофу. Я не можу і не хочу жертвувати вами. На Голгофу йдуть у самотинні. Він стояв на сріблястому тлі розчиненого вікна. Була місячна ніч. Руки глибоко в кишенях, голова консульсивно відкинута назад, очі заплющені. Наставала вирішальна хвилина. Загатний відчув, як пульсує у ниючих скронях кров. Ви, людо, жива істота. Вам потрібні сім'я, затишок, спокій. Я не можу нічого з того дати вам. Я не маю права розмінюватись. Якщо це станеться, я зненавиджу і себе, і вас. Вибачте мені. І спасибі, що ви є. Що ви були в моєму житті. Прощавайте. Чи не правда кінець сповіді сентиментальний? Іван прохопився в ресторані, що він плакав, коли прощався з Людою, а може навмисне пробалакався. Люда про сльози не згадувала, але запав її душу, вразив більше, ніж увесь Іванів монолог, останній його вчинок. Загатний взяв дівочу руку, схилився низько над столом і поцілував її. Тоді різко повернувся, кинув на плече пильовик і хутко вийшов з кімнати. Його пониклі плечі жалобно пропливли під вікнами і розтанули вночі. Тепер я наважуся змалювати сцену, глядачем якої була лише одна людина, і повірити її свідченням неможливо. Обстоюючи ворогідність ситуації, опираюся на своє глибоке порівняно з іншими колегами знання Іванового характеру. Епізод цей викличе багато заперечень і в читачів, і в критиків. Гадаю, що який-небудь наполоханий редактор заміриться і викреслити його. Справді, згадка про Бога в наш атеїстичний вік звучить не зовсім ідейно. Але тут я не можу жертвувати життєвою правдою. До того ж, нижче я поясню, що це був за Бог.